Ümmül Fəzlin yuxusu və onun təbiri İbn-i Səd təbəqat kitabında Abdullah İbni Bəkir İbni Həbib Səhmidən, o isə Hatəm İbni Sənədən belə ki, Abbas İbni Əbdül Mütəllibin həyat yoldaşı Ümmül Fəzil dedi. İmam Hüseyn ə.s. təvəllüdündən qabaq bir gecə yuxuda gördüm ki, Peyğəmbər salavatullahın bədənindən bir dikə ət ayrılıb, mənim ətəyimə düşdü. Bu təbirini Allahın rəsulundan soruşdum. O həzrət buyurdu, Əgər gördüyün yuxu doğru yuxulardan olsa, tez bir zamanda qızım Fatimənin bir oğlu olacaq və süd vermək üçün onu sənə tapşıracaqam. Bir müddət keçdi. Günlərin bir günü Hatimə salavatullahın oğlu oldu. Onu mənə tapışırdılar. Onu Allahın rəsulunun yanına apardım. O həzrət uşağı öz dizi üstünə qoyub öpməyə başladı. Bu zaman uşağın idrarından bir damcı Peyğəmbərin paltarına dəydi. Mən uşağı Peyğəmbər salavatullahın qıcağından çobudcasına götürdüm. Uşaq ağladı. Allahın rəsulu qəzəbli şəxslər kimi buyurdu Yavaş, ey ümmül fəzil! Mənim paltarım yoyulub təmizlənəcək Amma sən övladımı narahat etdin Mən Hüseyni yerə qoydum Su gətirmək üçün otaqdan çıxdım Qaydandan sonra gördüm ki Allahın rəsulu ağlayır Dedim, ey Allahın rəsulu, niyə ağlayırsınız? Peyğəmbər s.ə. buyurdu, Biraz bundan qabaq, Cəbrail gəlib mənə xəbər verdi ki, Ümmətim bu övladımı öldürəcək. Mühəddislər belə rəvayət edirlər ki, İmam Hüseyn ə.s. ömründən bir il keçmişdi. Qanadlarını açmış müxtəlif sürətlərlə Və qırmızı çöhrəyə malik olan 12 mələk Allah rəsulunun hüzuruna gəldilər. Onlar Peyğəmbərə ərz etdilər. Ya Muhammed, Qabilin Habilə zülm etdiyi kimi, övladın Hüseynə də zülm edəcəklər. Habilə verilən savab kimi ona da savab veriləcək. Həmçinin, onu öldürənlərin əzabı Qabilin əzabı kimi olacaq. Bu zaman asimanlarda olan bütün mələklər, Allahın rəsulunun hüzuruna gəlib, Hüseyn əleyhissalamın gələcəkdə öldürüləcəyi üçün o həzrətə başsağlığı verirdilər. Mələylər İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətinin əvəzində Allah Taalanın o həzrət üçün təyin etdiyi savabı Peyğəmbərə xəbər verir və İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrinin türbətini o həzrətə göstərirdilər. Peyğəmbər həmin zaman buyurdu. Ey Allah, oğlum Hüseyni xar edənləri zəlil və xar et. Hüseynimi öldürəni öldür və onu öz məqsədinə çatdırma.